Innan Gandalf skildes från skattsökarexpeditionen hade han gång på gång sagt att Bilbo Bagger skulle komma att vara till stor nytta och hjälp innan det här äventyret var slut. Mycket större än dvärgarna kunde tänka sig. Och mycket riktigt. Vem var det som räddade dem från spindlarna i mörkmorden? Bilbo. Vem var det som ordnade deras flykt från alvkungens fängelse? Bilbo. Och vem var det som använde hjärnan och såg till att de hittade det magiska nyckelhålet i lundören, just precis den enda dag på året då det var möjligt? Bilbo Bagger. Och vem var det som smög ner till draken och stal en guldvägare, allt medan draken sov och dvärgarna satt och darrade uppe vingången? Bilbo Bagger och ingen annan.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 –som kom marken under dem att darra. Då glömde dvärgarna sin glädje och sitt tillitsfulla skrytnys och kröp ihop i fruktan. Smaug var ännu att räkna med. Det duger inte att lämna en levande drak ur räkning om man bor i närheten av honom. Drakar kanske inte har någon användning för all sin rikedom, men i regel håller de reda på minsta gram av den, särskilt när de har ägt den länge– och småg var inget undantag. Han hade övergått från en orolig dröm till halvslummer och från halvslummer till klarvakenhet. Det var en främmande fläck i hans grotta. Drog det möjligen från det där lilla hålet. Han hade aldrig riktigt trivts med det, fast det var så litet. Och nu glodade han misstänksamt på det och undrade varför han aldrig hade täppt till det. Nyligen hade han halvt om halvt tyckt sig höra svaga ekon av knackningar långt uppe som trängde ner till hans lya. Han rörde på sig och sträckte fram halsen för att vädra. Och då saknade han bägaren. Tjuvar, brand, mord. Något sådant hade inte hänt sedan han kom till berget. Hans raseri var obeskrivligt. Den sortens raseri som förekommer bara hos rikt folk med större förmögenhet än de kan njuta av när de plötsligt förlorar något som de har haft länge men aldrig förut använt eller brytt sig om. Han spydde ut eld. Det rök i salen och han skakade berget i dess fästen. Förgäve sträckte han huvudet emot det lilla hålet. Så krökte han på sin långa kropp och skyndade rytande likt underjordisk oska ifrån sin djupa håla genom den stora dörren, ut i bergspalatsets välliga gångar och upp mot stora porten. Att jaga över hela berget tills han hade fångat tjuven, rivit och trampat ihjäl honom, var hans enda tanke. Han gick ut genom porten. Vattnet sprutade upp i en våldsamt visslande ångstråle och upp i luften svävade han gnistrande för att slå ner på bergets topp i en kaskad av gröna och sjalhakans röda lågor. Bergarna hörde det hemska oväsendet när han flög fram och de tryckte sig mot bergväggarna på den gräsbeväxta terrassen och kryp in under klippblocken i hopp om att på något vis undgå den jagande drakens förfärliga blick. Fort! Fort! Tunnel! In i tunneln fort! Här kan vi inte stanna! Nej, nej! Bomber och boföre är fortfarande kvar i dalen! Kom ni igen våra ponjer. Vi kan inte göra någonting för att hjälpa dem. Vad ska vi ta oss till? Vån förr! Vån förr! Hör på mig! Vi kan inte överge dem! Bagger och balinot! Ja, ni två också! Fini och sili, In i tunneln med er! Han ska i alla fall inte ta oss allihopa! Ni andra fram med repen! Vi ska försöka dra upp dem! Raska på! Detta var kanske de hemskaste ögonblick de dittills hade upplevt. De kusliga leterna från en rasande smaug gav eko långt upp i bergsväggarna. När som helst kunde han störta ner i eld och lågor eller flyga virvlande runt och hitta dem där de stod in vid den farliga klippkanten och drog i repen som vansinnigt. Uppkom bofer och ännu hade inget hänt. Uppkom bomber, pustande och flåsande medan repen knakade och fortfarande hände ingenting. Uppkom en del verktyg och bylten med proviant. Och nu slog faran ner. Ett vinande ljud hördes. Ett rött ljus begöt de uppstående klipporna. Draken kom. De man knappt fly tillbaka in i tunneln. Och de drog och släpade på sina knyten. När smau kom rusande norrifrån. Han slickade bergets sidor med sin eld. Och slog med de stora vingarna så att det lät som en dånande storm. Hans hete andedräkt svädde gräset utanför dörren. Trängde in genom springan de hade lämnat efter sig Och brände dem där de låg gömda Fladdrande lågor slog upp Och svarta stenskuggor dansade runt Så passerade han Och det blev mörkt Ponjorna skriade i skräck Slet sig och galopperade vilt och stad Draken gjorde en störtdykning Vände om för att förfölja dem Och var borta Nu är det ute med våra stackars hästar Ingenting kan komma undans mag när han väl har fått syn på det Ja, här är vi nu Och här får vi stanna Om ingen har lust att traska de långa öppna milen Tillbaka till floden Med smag på utkik Det var ingen angenäm tanke De kröp längre ner i tunneln Och där låg de så Och darrade fast det var varmt och kvaft tills dess gryningen Föll blek in genom dörrspringan Då och då under nattens flopp Hörde de vrålet från en flygande Draken tillta för att sedan passera och försvagas, medan han jagade runt runt på bergslutningarna. Av hästarna och de spår av lägret som han funnit, gissade han att människor hade kommit upp från älven och Sjön, och klättrat upp på berget från dalen där hästarna hade stått. Men dörren motstod hans spejande blick, och till den lilla sänkan med dess höga väggar, hade inte hans mest förtärande flamma nått. Länge jagade han förgäves, till gryningen kylde av hans vrede och han återvände till sin gyllene bädd för att sova och hämta nya krafter. Han kunde inte glömma och förlåta stölden, inte om så ett årtusende skulle förvandla honom till förvittrande sten, men han hade råd att vänta. Sakta och tyst kröp han in i sin lya och slöt ögonen till hälften. När morgonen kom var inte dvärgarna så rädda längre. De insåg att faror av detta slag inte kunde undvikas när man hade att göra med en sådan skattbevakare och att det vore dumt att redan ge upp. Inte heller kunde de ge sig iväg just då, som Thorin påpekade. Deras hästar var bortsprungna eller dödade och de måste vänta ett tag tills Smaug blev mindre på sin vakt så att de kunde våga gå den långa vägen till fots. Som tur var hade de sparat tillräckligt med proviant för att det skulle räcka ännu någon tid. De diskuterade länge vad som borde göras, men de kunde inte komma på något sätt att bli av med Smaug, vilket redan hade varit en svag punkt i deras planer som Bilbo fick lust att påpeka. Som folk brukar göra när de är fullkomligt rådlösa, började de gräla på Hobbiten, och just för det som de först hade gillat så, att han hade tagit med sig bägaren och retat upp Smaug från början. Vad menar ni då att en tjuv ska göra? — Jag har inte blivit anställd för att döda drakar, det är en krigares jobb, utan för att skäla en skatt. Jag har gjort en så god början jag kunde. Väntade ni er att jag skulle traska tillbaka med hela troskatt på ryggen? Om det ska grälas, så tycker jag att jag borde göra det. Ni borde ha tagit med er 500 tjuvar, och inte en. Det hedrar väl er farfar mycket. Men ni kan inte påstå att ni någonsin har förklarat för mig hur stor hans förmögenhet är. Jag skulle behöva hundratals år på mig för att bära bort alltihop. Och då behövde jag vara 50 gånger så stor och småg, tam som en kanin. Vad föreslår du då att vi ska göra, Herr Bagger? Just nu har jag ingen idé om du menar hur vi ska föra bort skatten. Det beror helt och hållet på om en lycklig slump inträffar och vi blir kvitt småg. Att röja drakar vägen, det ligger inte för mig, men jag ska försöka fundera ut något så gott jag kan. För min del har jag inget hopp alls. Jag önskar jag väl vore hemma igen. Jag bryr dig inte om det nu. Vad ska vi göra idag? Ja... — Om ni verkligen vill ha ett råd av mig, skulle jag vilja säga att vi inte kan göra något annat än stanna där vi är. På dagen kan vi säkert smyga ut och andas lite frisk luft utan risk. Kanske vi snart kan välja ut någon eller några som går ned till förrådet vid elven och fyller på våra påsar, men än så länge bör alla hålla sig väl gömda in i tunnen om natten. — Jag ska komma med ett erbjudande. Jag har min ring och jag ska smyga mig ner redan vid middagstiden, då om någonsin bör väl tar ta sig lur och se vad han har för sig. Kanske något dyker upp. Varje drake har sin svaga punkt, som min far brukade säga, fast jag vet ju inte om han hade någon personlig erfarenhet. Dvärgarna antog naturligtvis hans erbjudande med iver. De hade redan förut börjat högakta lille Bilbo. Nu hade han blivit en verklig ledaren i deras äventyr. Han hade börjat få egna idéer och planer. När middagen kom gjorde han sig redo för en ny expedition in i berget. Han tyckte förstås inte det var trevligt, men nu när han mer eller mindre visste vad som väntade honom var det inte så illa. Hade han vetat mer om drakar och deras illistiga sätt kanske han skulle varit mer ängslig och haft mindre hopp om att överraska den här i sömnen. Solen sken när han gav sig av, men det var mörkt som natten i tunneln. Ljuset från dörren, som han nästan stängd, försvann snart när han gick ner. Så tyst gick han, att röken vindfläkt knappast kunde ha överträffat honom. Och han kände sig nästan lite stolt över sin skicklighet när han nalkades den nedre öppningen. Bara den svagaste glöd syntes. Gamle Smaug är trött och sover, tänkte han. Han kan inte se mig och inte hör han mig. Karska upp dig, Bilbo. Han hade glömt eller aldrig hört talas om drakars skarpa luktsinne. Otrevligt nog förhåller det sig också så att hon kan sova med ena ögat halvöppet och speja medan de sover om de är misstänksamma. Smaug såg verkligen ut som han sov djupt. Mörk och nästan död föreföll han. Och knappt en snarkning eller en pust av osynlig ånga gav han ifrån sig när Bilbo återkikade ut genom öppningen. Han skulle ju stiga fram på golvet när han plötsligt upptäckte en smal genomträngande röd stråle som sköt fram under Smaugs nedhängande vänstra ögonlock. Draken bara låtsade sova. Han bevakade tunnelmynningen. Hastigt drog sig Bilbo tillbaka och välsignade sin förtrollade ring. Ja, tjuven kommer Jag känner lukten av dig, jag kan vädra dig Jag hör dig andas Kom bara, sti fram Ta för Här finns ju överflöd Nej, Tacko Smaug, du fruktansvärdast av drakar Jag har inte kommit för att få presenter Jag kom för att se på dig Jag ville se om du är så stor som det påstås i sagorna så? Ja, är jag det. Sång och segern, går inte på långt när uppemot verkligheten hos Maug. Du är den förnämsta och största av katastrofer. Du har ett fint sätt för att vara tjuv och en lögnare. Så du känner mitt namn. Jag kan inte är mig att jag vädrat dig förut. Vem är du och var kommer du ifrån? Jag! Åh! Oh. Jag kommer in från kullen och under och över kullar gick min färd. Och genom luften, jag är den som går osedd. Det tror jag nog. Men inte är det väldigt riktiga namn. Jag är nyckelfinnaren, nätskäraren, den stickande flugan. Jag är den som blev vald för lyckotalets skull. Mycket fint, mycket bra. Men lyckotal stämmer nu en gång inte alltid Jag är den som begraver sina vänner levande, dränker dem Och drar upp dem levande ur vattnet igen Jag kommer från en bagges hus Men ingen bagge har stånat mig Det låter inte lika bra Jag är Björnars vän och Örnars gäst Jag är ringvinnaren och lyckobäraren Jag är tunnryttaren Det låter bättre, ja men låt nu inte din fantasi skena väg med dig Han är inte så dum, den lilla gynnan Han talar i gåtor, mycket bra Sjöfolk, såklart En kan gamle smauglösa gåtor Sjöfolk, det är någon illistig plan som de där eländiga tunnhandlarna kokat ihop – Jag har visst inte hälsat på hos dem på länge, men det ska bli annat av. – Bra, Tönnryttare! Mycket bra! – Kanske din ponny hette Tunnan och kanske han hette något Annat! – Fet var ni i alla fall! – Kanske du verkligen går rosigt som du säger, men du har inte gott. Hela vägen Igår kväll åt jag sex ponnier Och snart ska jag fånga in De andra åtta Så med lite tack för en utsökt måltid Vill jag ge dig ett gott råd Ha inte mer än nödvändigt med dvärgar att göra Dvärgar? Hur så? Nej, nej, lyckobärare Försök nu inte några dömheter Jag känner lukten Och smaken av dvärgar du tror väl ändå inte att jag, Smaug, skulle kunna äta en dvärgriden ponny utan att märka det Min vän, du kommer att få ett sorgligt slut Om du fortsätter att umgås med sådana, gå gärna tillbaka och hälsa dem det Du fick förstås bra betalt för du stal igår kväll inte! Ingenting! Ingenting alls! Något, det förvånar mig förresten inte. Det är just likt dem. Så, du har fått i uppdrag att göra det farliga arbetet åt dem, och de smyger bara omkring där ute. Har de också sagt att du ska få en rättvis andel? Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Det brukar man ju säga! Du får vara nöjd om du kommer undan med livet i behåll Du vet inte allt, Smaug, o du mäktige Inte bara guldet har fört oss hit Oss, oss fjorton, ja. Vad var det jag sa? Nå, no, det var ju bra att ni inte kommit en gång kom för guldet i så fall är det hela kanske inte helt och hållet bortkastat Jag menar guldet, ja Jag vet inte om du har tänkt på det Om ni kunde skäla min skatt bit för bit Det skulle väl ta så där en hundra år Så skulle ni ändå inte komma särskilt långt med det Har du tänkt på det? På berget? Eller i skogen? Har ni ju ingen större glädje av det? Och hur ska du bära dig åt med din andel? En del eller vad det nu kan ha lovats ut. Hur ska du få hem det? Har du tänkt på det? Hur ska du komma förbi alla dessa tullar som finns överallt? Han har rätt. Det har jag aldrig tänkt på. Förbaskade dvärgar. Är det så att de inte heller har tänkt på det? Eller försöker de lura mig? Sitter de kanske och hånskrattar åt mig just nu? Nej. Nej, naturligtvis inte. Han har en skicklig när närsmåg. Det är bäst att vara på sin vakt så man inte låter honom lura i sig en massa dumheter. <skratt> <skratt> Jag ska säga dig att guldet är inte alls särskilt viktigt för oss. Vi har kommit hela den här vägen, över berg och under berg, med våg och vind, för att ta hem Oh, småg! Du beräkneligt rike! Har du aldrig tänkt på att dina framgångar skaffat dig många bittra fiender? Hämnd! Sa du Hämnd! Kungen! Nej, de värjer död! Vad är hans ättlingar med sin hämnd? Kung Gideon! Herren till Dalby är död Och jag har slukat hans folk som en varg ibland får Och var finns hans ättlingar med sina ämn Jag driver vad jag vill Och ingen står mig emot Jag har nedlagt fortida kämpar Vilkas lika inte finns idag Och det var när jag var ung och späddrake Nu är jag gammal och stark, stark! Min röstning är som tigedubbla sköldar. Mina tänder svärd. Mina klor byt. spjut. Snätten av min skött en åskvig. Mina vingar en orkan. Och min andedräkt en döden. Det sägs, min farfar brukade säga, att varje drake har sin svaga punkt. Jag menar, drakar sägs ju vara mjukare under till. Särskilt i alltså i bröstet. Hur. Eh, men en så välbeväpnad drake har naturligtvis tänkt på den saken. Ja, så. Din farfar brukar säga så. Det måste ha varit länge sedan. Jag är omgjordad ovan till och nedan till med en fjäll och hårda ädelstenar Ingen klinga kan genomböra mig. Jag kunde väl tro det, i ja, ädelstenar edelstenar. Så storslaget att han en sådan bäst. Ja, ja, ja, det är faktiskt ganska sällsynt. Titta vad det Underbart perfekt Utan minsta spricka Häpnadsväckande Dåre Det är en stor fläck i gropen till vänster på bröstet som naken som en snigel utan snäcka Det visste jag väl Vad sa du? Jag stod och med mig själv bara Jag sa just att jag ska väl inte uppehålla er härlighet längre mm. Ni behöver naturligtvis vila en stund nu Det är ganska besvärligt att fånga in ponjur När du fått lite försprung För att inte tala om tjuvar Det var nog dumt sagt Draken bydde ut förfärliga lågor efter honom och hur fort Bilbo än rusade upp för backen hade han inte kommit så pass långt att han kunde känna sig trygg då Smaug fram sitt vidriga huvud mot öppningen bakom honom. Lyckligtvis kunde inte draken klämma in hela huvudet och käftarna men ur hans näsborrar strömmade eld och ånga efter Bilbo så att han nästan blev bedövad och blindt staplade fram i stor skräck och plåga. Han hade känt sig riktigt nöjd med sitt skickliga sätt att underhålla småg, men misstaget på slutet tog det ur honom. Aldrig skratta åt en levande drake, Bilbo din tok, sa han till sig själv. Det blev längre fram ett av hans favorituttryck, och så småningom ett ordstev. Du har inte på långt när klarat dig ur det här äventyret än, och han. Och det var nog så sant, det är Eftermiddagen höll på att övergå i kväll när han kom ut igen, vacklade och föll avsvimmad på trappan. Tvärgarna väckte honom till liv och pysslade om hans bränsår så gott de kunde. Men det dröjde länge innan håret på hans bakhuvud och hälar växte ut igen. Det hade blivit svett och krusat ända in på skinnet. Hans vänner gjorde sitt bästa för att bygga upp honom, och de var ivriga att höra hans berättelse. I all synnerhet ville de veta varför draken hade väsnat så förfärligt och hur Bilbo hade undkommit. Men Hobbiten var bekymrad och illa mods, och det var svårt att få något ur honom. När han tänkte igenom vad som hade hänt, ångrade han en del av det han hade sagt till draken, och var inte angelägen om att upprepa det. Den gamla trasten satt på stenen nära dem, med huvudet på sne, och lyssnade på allt vad de sa. Han tog upp en sten och kastade den på trasten. Detta visar på vilket dåligt humör Bilbo var. Men fågeln bara flög åt sidan och kom strax tillbaka igen. Förbaskade fågel! Jag tror han lyssnar. Jag gillar inte hans utseende. Låt honom vara. Trastare är snälla och vänliga. Det här är en mycket gammal fågel. Kanske den sista kvarlevande av den gamla ätten som bodde här förr i tiden. Och som åter handen på min far och farfar. Det var ett långlivat för släkte och den här det kan vara en av dem som levde då för ett par hundra år sedan eller mer. Människorna i dalen förstod sig på deras språk och lät dem flyga som budbärare till sjöfolket och andra. Ja så. Aha. Han får min nyheter att berätta i sjöstad om det är det han vill ha. Fast jag tror inte det finns några kvar som bryr sig om trastspråk. Nå, no, vad händer sen? Berätta vidare. Då berättade Bilbo allt han kom ihåg, och han bekände att han hade en otrevlig känsla av att draken hade gissat för mycket av hans gåtor, plus det han hade sett av lägren och ponjerna. Han vet säkert att vi kommer från sjöstad och har fått hjälp därifrån, och jag har en hemsk känsla av att hans nästa steg kommer att bli i den riktningen. Om jag ändå inte hade sagt det där om tunnryttare, det skulle få till och med en blind kanin här i trakten att tänka på sjöfolket. Nå, no, nå, no, det kan inte hjälpa så. Och, och det är svårt att inte dabba sig när man pratar med en drake efter vad jag har hört Jag tycker du har klarat det väldigt bra ska jag säga Du fick reda på en mycket viktig sak i alla fall och kom tillbaks med livet i behåll Och det är mer än de flesta kan säga som har bytt ord med Smaugs likar Det kan visa sig vara en välsignad nåd att vi känner till den bara fläcken i den gamla ormens diamantväst detta kom de att diskutera vad de visste om drakdropp, från historiska, osäkra och mytologiska källor och alla möjliga sorters stick, stötar och underhugg och de olika knep och krigslister med vilka de utförs. Den allmänna meningen var att det inte alls var så enkelt som det lät att döda en drake när han tog sig en lur och att försöket att knivskära eller genomborra en som såg troligen snarare slutade med en katastrof än en djärv attack framifrån skulle göra. Hela tiden de pratade lyssnade trasten tills den slutligen tyst bredde ut vingarna och flög bort när stjärnorna började titta fram. Och medan de pratade och skuggorna förlängdes blev Bilbo allt olyckligare och hans onda aningar växte. Till sist avbröt han dem. Det är säkert inte ett dugg tryckt här, sa han. Och jag förstår inte varför vi sitter här. Drakarna har bränt bort all den vackra grönskan. Och det är ju kväll och kallt. Jag känner ända in i märgen att han kommer att gå till anfall på det här stället igen. Nu vet ju Smaug hur jag kom ner till hans sal. Och ni kan lita på att han tar reda på var andra änden av tunneln är. Han kommer att göra mosa berget på den här sidan om det behövs. För att blockera vår ingång och om vi krossas på samma gång blir han desto belåtnare. Du är då dyster, Herr Bagger, sa Torin. Varför har inte Smaug spärrat den nedre änden då, om han är så angelägen att stänga oss ute? Han har inte gjort det, för annars skulle vi ha hört honom. Jag vet inte, jag vet inte. Därför att först vill han väl försöka lura in mig igen, och nu är det kanske för att han väntar tills efter kvällens jakt. eller därför att han... Inte vill förstöra sin sängkammare om det kan undvikas. Men om ni bara ville låta bli och tjafsa. Små kan komma ut vilken minut som helst. Och vår enda chans är att gå in i tunneln och stänga dörren. Han verkade så allvarlig att värgarna till slut gjorde som han sa. Fast de dröjde med att stänga dörren. Det verkar att vara en förtvivlad plan. För ingen visste om eller hur de skulle kunna öppna den igen inifrån- och tanken på att bli instängda på ett ställe där enda utvägen gick genom drakens lya tilltalade de inte. Allt föreföll dessutom riktigt lugnt nu, både ute och ner i tunneln. Alltså satt de länge ett litet stycke innanför den halvöppna dörren och fortsatte att prata.